ולא נמצא מכולם כדניאל, חנניה, מישאל ועזריה, ויעמדו לפני המלך. וכל דבר חוכמת בינה אשר ביקש מהם המלך, וימצאם עשר ידות על כל החרטומים והאשפים אשר בכל מלכותו. ויהי דניאל עד שנת אחת לחורש המלך. ובשנת שתיים למלכות נבוכדנצר,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 וידברו הכסדים למלך ארמית, מלכה לעלמין חיי, אמר חלמה לעבדך, ופשרה נחוה. ענה מלכה ואמר לחסדאי, מילתה מני אסדה, הן לה לא תהוד ענני חלמה ופשרה, הדמין תתעבדון, ובתיכון נבלי יתסמון. והן חלמה ופשרה תהחבון, מתנן ונביזבע ויקר שגיא תקבלון מן קדמי להן חלמה ופשרי החבוני. ענו תניינות ואמרין מלכה חלמה יימר לעבדו היא ופשרני החבי. ענה מלכה ואמר מן יציב ידע ענה די עידנה אנטון זווינין כל קבל די חזתון די אסדה מניה מלטה דיהן חלמה לה תהודעו נני, חדה היא דתיכון, ומילה חדבה ושחיטה הזדמנתון למימר קדמי, עד די עדנה ישתנה. להן חלמה אמרו לי, ואין דע די פשרי תהחוו נני. ענו כזדאי קדמה מלכה ואמרין. לה איתי אנש על יבשתה, די מילת מלכה יוכל לה חוויה. כל כבל די כל מלך רב ושליט, מילה חידנא לה שאל לכל חרטום ואשף וחסדי. ומילתה די מלכה שאל יקירה, ואחרן לה איתה ידי יחביננא קדמא מלכה, להן אלהין, די מדר הון עם בשרה לה איתוהי. כל כבל דנה, מלכה בנס וקצף שגיא. ואמר להובדה לכל חכימי בבל. ודתה נפקת וחכימיה מתקטלין, ובעוד דניאל וחברו היא להתקטלה. בדיין דניאל הטיב עטה ותאם לאריוך רב טבחיה דמלכה, דינפק לקטלה לחכימי בבל. ענה ואמר לאריוך שלליטה דמלכה, על מה דתה מהחצפה מן קודם המלכה, עדיין מילתה הודה אריוך לדניאל. ודניאל על ובעה מן מלכה, די זמן ינתין לה, ופשרה להחוויה למלכה. עדיין דניאל לביתה אזל, ולה חנניה מישאל ועזריה חברוהי היא מילתה הודה. ורחמין למבעה מן קודם אלה שמאיה, על רזה דנה, דלה יעבדונא דניאל וחברו היא, עם שאר חכימי בבל. עדיין לדניאל בחזווה דליליה רזה גלי, עדיין דניאל בריך לאלה שמאיה. ענה דניאל ואמר, להווה שמא דאלה מברח מן עלמה ועד עלמה, די חכמתה וגבורתה דלה היא. והוא מהשני עדניה וזמניה, מהעדי מלחין ומהקמא מלחין, יהב חוכמתה לחכימין, ומנדעה לידי עבינה. הוא גלה עמיקתה ומסטרתה, ידע מה וחשוכה, ונהורה עממי שרה. לך, אלך אבהתי, מהודה ומשבח אנא, די חכמתה וגבורתה יהבתי לי, וכאן הודעתני דבענה מנך, די מילת מלכה הודעתנה. כל קובל דנה, דניאל על על אריוך, די מני מלכה להאבדה לחכמי בבל, אזל וכן אמר לה, לחכמי בבל אל תאבד, האלני קודם מלכה, ופשרה למלכה אחווה. עדיין אריוך בהתבה לה, הנעל לדניאל קודם המלכה, וכן אמר לה, די השכחת גבר מן בני גלותה די יהוד, די פשרה למלכה יהודה. ענה מלכה ואמר לדניאל, די שמי בלתשצר, האיתך כהל להודעותני חלמה די חזית ופשרך? ענה דניאל קדם המלכה ואמר, רזה די מלכה שאל, לה חכימין אשפין חרטומין גזרין יחדין לה חוויה למלכה. ברם, איתי אלה בשמיה גלי רזין והודע למלכה נבוכדנצר מה די להווה באחרית יומיה חלמך וחזוורשך על משכבך דנה הוא. אנת מלכה רעיונך על משכבך סליקו מה די להווה אחרי דנה וגלי רזייה הודאך מה די להבה. וענה לה וחכמה דאיתי בי מן כל חייה רזדנה גלי לי להן על דברת די פישרא למלכה יהודעון ורעיוני לבבך תנדע. אנת מלכה חזה הביתה ועלו צלם חד שגיא צלמה די כן רב וזיביה יתיר, קאם לקבלך, ורבה דחיל. הוא צלמה, ראשי דדהב תב, חדוהי ודרעוהי דיחסף מאוהי וירחתיה דנחש. די שכוהי דיפרזל רגלוהי מנהיין דפרזל, די ומנהיין דיחסף חזה הביתה. עד די היטגזרת אבן דילה ודין, ומחת לצלמה על רגלו היא די פרזלה וחספה, והדקת הימון. בדין דקו חחדה, פרזלה, חספה, נחשה, כספה ודהבה, והבו כעור מנא דריקאית, ונשא הימון רוחה, וכל אתר לה אשתכך להון, ואבנה די מחת לצלמה, אבת לטור רב ומלט כל ארעה. דנה חלמה, ופשריה נמר קודמה מלכה. אנת מלכה, מלך מלכיה, די אלה שמאיה מלכותה, חיסנה ותוקפה, ויקרה יהב לך. ובכל דידה ירין בני אנשה, חבת ברה, ועוף שמאיה, יהב בידך, והשלתך בכל להון. אנת הוא, רשע די דהווה. ובה תרח, תקומה מלכו אחורי ארע מנך. ומלכו תליטאה אחורי די נחשה, די תשלט בכל ארעה. ומלכו רביעה תהווה תקיפה כפרזלה, כל כבל די פרזלה מהדק וחשה לכל לה, וכפרזלה די מרעה כל אילן תדיק ותרוע. ודיחזיתא רגליה ואצבעתה, מניהן חשף דיפחר, ומן ניהן פרזל, מלכו פליגה תהווה, ומן נצבתא דפרזלה להבבה, כל די דיחזיתא פרזלה, מערב בחשף תנא. ואצבעת רגליה, מניהן פרזל, ומן ניהן חשף, מן קצת מלכותה תהווה תקיפה, ומינַה תהווה תבירה. וְדִי חָזָיְתּה פַרְזֵלָה מְעָרָב בְּחַשַפְתִּנָה, מִתַעֲרֵבִין לְהֲבּן בִזְרָע אֶנָשָה, וְלָה לְהֲבְן דַּבְקִינְ דְּנָה עִמְדְנָה, הְחְדִי פַרְזֵלָה לָה מִתַעֲרָב� ומלכותה לעם אחורן, לה לא תשתביק, תדיק ותסף כל אילן מלכוותה, והיא תקום לעלמיה. כל כבל די חזיתה, די מתורה התגזרת גזרת אבן, דילה ודין, והדקת פרזלה, נחשה, חספה, כספה, ודאבה. אלה הרב הודע למלכה, מה די להווה אחרי דנה? ויציב חלמה ומהמן פשרי. בדין, מלכה נבוכדנצר נפל על אנפוהי, ולדניאל סגיד, ומנחה וניחוכין אמר לנסח עליה. ענה מלכה לדניאל ואמר, מנקשות די אלה אחון הוא אלה אלהין, ומראה מלכין וגלי רזין, די יחלת למגלר עזדנה. עדיין מלכה לדניאל רבי, ומתנן רברבן שגיאן יהבליה, והשלתיה על כל מדינת בבל, ורב סגנין על כל חכימי בבל. ודניאל באה מן מלכה, ומניא על אבי דתה די מדינת בבל, לשדרך משך ועבד נגו, ודניאל ביטרה מלכה. נבוכד נעצר מלכה, עבד צלם דידהו, רומיה אמין שיטין, ותאיה אמין נשית, אקימיה בבקעת דורה במדינת בבל. ונבוכדנצר מלכה שלח למכנש לאחש דרפניה, סגניה ופחבתה, אדרגזריה, גדבריה, דתבריה, תפתיה, וכל שלטוני מדינתה, למתי לחנוכת צלמה, דהקם נבוכדנצר מלכה. בדיין מתכנשין אחשדר פניה, סגניה, ופחבתה, אדר גזריה, גדבריה, דתבריה, תפתיה, וכל שלטוני מדינתה, לחנוכת צלמה דהקם נבוכדנצר מלכה, וכימין לכבל צלמה דהקם נבוכדנצר. וחרוזה קרא וחיל. לכון אמרין עממיה ומיה ולשניה. בעידנא די תשמעון קל קרנה, משרוקיטה, קטרוס, סבכה, פסנטרין, סומפוניה וכל זני זמרה, תפלון ותסגדון לצלם דהבה, די הקם נבוכדנצר מלכה. ומן דלה יפל ויזגוד. בה שעתה יתרמה לגו אתוננועה יקדתה. כל קובל דנה, בזימנה, כדי שמעין כל עממיה, כל קרנה, משרוקתה, קטרוס, סבכה, פסנתרין, וכל זני זמרה, נפלין כל עממיה, אומיה ולשניה, סגדין לצלם דאבה, דהכם נבוכדנצר מלכה. כל קובל דנה, בה זמנה, כריבו גוברין כזדאין, ואכלו כרצהון דיהודייה. ענו ואמרין לנבוכדנצר מלכה. מלכה, לעלמין חיי. אנת מלכה, סמת תאם, דיכול אנש די ישמע, קל קרנה, משרוקיתה, כתרוס, סבחה, פסנטרין וסופניה, וכל זנה זמרה, יפל ויזגוד לצלם הדהבה. ומנדילה יפל ויזגוד, יתרמה לגו אתונו נורא יקדת. איתי גוברין יהודין, די מנית יתהון על אבידת מדינת <עת> בבל, שדרח משח ועבד נגו, גובריה אילך, לה סמו לך מלכת העם, ללהך לה פלחין, ולצלם דהבה די הקמתה, לה סגדין. בדיין נבוכדנצר, ברגז וחמה, אמר להיטייה לשדרך משך ועבד נגו, בדיין גבריה אילך, הטיו קדמה מלכה. ענה נבוכדנצר ואמר להון, הצדה שדרך משך ועבד נגו, ללהי לה איתכון פלחין, ולצלם דהבה די הקמת לה סגדין, כען הן איתכון עתידין די ועידנה די תשמעון כל קרנם אשרו כיתה כתרוס סבכה וסנתרין וסומפונייה וכל זני זמרה תפלון ותסגדון לצלמה די עבדית והן לה תסגדון בה שעתה תתרמון לגו אתון נורה יקדתה ומנהו אלא דיישז ונחון מן ידיי ענו שדרך משח ועבד נגו, ואמרין למלכה, נבוכדנצר, לה חשחין נחנה על דנה פתגם להטבותך. הן איתי אלהנה, דאנחנה פלחין, יכיל לשזבותנה, מן אתון נועה יקדתה, ומן ידך מלכה ישזיו. והן לה, ידיע להווה לך מלכה. די ללהך, לא איתה נאפה לחין, ולצלם די הקמתה, לא נזגוד. בדיין נבוכדנצר, התמלי חמא, וצלי מנפו היא, השתני, על שדרח משח ועבד נגו, ענה ואמר למזי לאתונה, חד שבעה, אלא די חזה למזייך. ולגוברין, גבריך ילדי וחי לך, אמר לכפתה לשדרך משך ועבד נגו, למרמל אתונו נורה יקדתה. בדיין גובריה אילך, כפיתו בסרבה להון, פתש אהון, וחרבלת אהון ולבוש אהון, ורמיב לגו אתונו נורה יקדתה. כל קובל דנה, מן דמילת מלכה, מחצפה ואתונה, איזה יתירה, גובריה אילך די הסיקו לשדרך משך ועבד נגו, כתיל הימון שביבה די נורא. וגבריה אילך תלה תהון, שדרך משך ועבד נגו, נפלו לגו נורה נורא יקדת מכפתין. עדיין נבוכדנצר מלכה תבה וקם בהתבה לה, ענה ואמר להדברו היא הלה גוברין תלתה רמנה לגו נורה מחפתין, עניין ואמרין למלכה, יציבה מלכה. ענה ואמר, האנח <הענה> הזה גוברין ארבעה, שרין מהלכין בגו נורה, וחבל לה איתי בהון, ורבה דרביעה דמי לבר אלהין. בדין קרב נבוכדנצר ליטרע <תראית> תנועה יקדתה, ענה ואמר, שדרך משך ועבד נגו, עבדוהי דאלהא עילאה, פוקו ועטו. בדין נפקין שדרך משך ועבד נגו, מנגו נועה. ומתכנשין אחשדר פניה, סגניה, ופחבתה, והדברי מלכה, חזין לגובריה אילך, דילה שלת נורה בגשמי הון, ושער ארש הון, לה התחרך. וסרבה להון להשנו, שנו, וריח נור לה עדת בהון. ענה נבוכדנצר ואמר, בריך אלה הון, דשדרך משח ועבד נגו, דשלח מלאכה, ושזיו לעבדו היא, דהתרחיצו עלוי, היא. ומילת מלכה שניב, ויהבו גשמהון, די לה יפלחון, ולה יסגדון, לכל אלה, להן לילה ההון. ומיני סמתעם, די כל עם, אומה ולשן, די ימר שלו על אלה ההון, די שדרח משח ועבד נגו, הדמין יתעבד, וביתה נבלי ישתווה, כל כבל, די לה איתי אלה אחורן, די ייכול להצלה כדנה. בדין מלכה הצלח לשדרך משך ועבד נגו במדינת בבל. נבוכדנצר מלכה לכל עממיה ומיה ולשניה דידיירין בכל ארעה שלמכון יזגה. עטיה ותמהיה דיעבד עמי אלאה עילאה שפר קדמי להחוויה. ותמהוהי כמא תקיפין, מלכותיה מלכות עלם, ושולתניה עמדר ודר. ענה נבוכד נצר, שלההבט בביתי, ורענן בהכלי. חלם חזית וידחלינני, והרהורין על משכבי, וחזווה ראשי יבהלון נני. ומניסים תאם להנעלה קדמי לכל חכימי בבל דיפשר חלמה יהוד ענני. בדין עלין חרטומיה אשפיה קסדאי וגזריה וחלמה אמר אנא קדמהון ופשריה לה מהודעין לי. ועד אחרן על כדמאי דניאל דשמיה שצר כשום אלהי ודי רוח אלהין קדישין בה, וחלמה קדמוהי אמרת. בלתשצר רב חרטומיה, די אנא ידעת דירוח אלהין קדישין בך, וכל רז לה לא אנס לך, חזוה חלמי די חזית ופשרי אמר. וחזוה רשי על משקבי, חזה הבט, ועלו אילן בגו ארעה ורומח שגיא. רבה אילנה ותקיף, ורומה ימתה לשמיה, וחזותיה לסוף כל ארעה. אופיה שפיר, ואנבה שגיא, ומזון לכל לבה, תחוטוהי תתלל חבת ברא, ובענפוהי ידוענה ציפרי שמאיה, ומיניה יתזין כל בשרה. חזה הביט בחזווי רשי על משכבי, ועלו עיר וקדיש מן שמיה נחית. קרה וחיל וכן אמר גודו אילנה וקציצו ענפו היא עטרו עופייה ובדרו ענבה תנוד חבטה מן תחתו וציפריה מן ענפו ברם עיקר שורשו בערעה בארעה שבוקו ובאסור דפרזל ונחש בדתא דיברה ובתל שמיה יצטבע, ועם חבטא חלקיה בעשב ארעה. לבביה מן אנשה ישנון, ולבב חיבה יתייהיב לה, ושבעה עדנינא יחלפון עלוהי. בגזירת עירין פתגמה, וממר קדישין שאלתה. עד דברת די ינדעונה חייה, די שליט על לאה במלכות אנשה, ולמאן די יצבא יתננה, ושפל אנשים יקים עלה. דנה חלמה חזית, ענה מלכה נבוכדנצר, ואנת בלתשצר, פשריה אמר, כל כבל די כל חכימי מלכותי, לא יכלין, פשרה להודעותני, ואנת קהל, דירוח אלהינה קדישין בך. אדיין דניאל, דשמי בלתשצר, אשתומם כשעה חדה, ורעיונו היא יבהלוניה. ענה מלכה ואמר, בלתשצר, חלמה ופשריה, אל יבהלך. ענה בלתשצר ואמר, מארי, חלמה לסנאך, ופשריה. לערך. אילנה דחזיתא דירבה ותקיף, ורומיה ימתי לשמיה ואחזותי לכל ארעה. ואופיה שפיר ואנבה שגיא ומזון לכל להוה, תחותוהי תדורה חבת ברא, ובענפוהי ישכננה ציפרי שמיה, אנט הוא מלכה דירבת ותקפת. רבותך רבת ומתת לשמיה, ושולתנך לסוף ארע. ודי ודיחזה מלכה עיר וקדיש נחית מן שמיה, ואמר גודו אילנה וחבלוהו, ברם עיקר שורשו היא בהרעה שבוקו, ובאסור דפרזל ונחש בדתא דברה, ובתל שמיה יצטבע, ועם חבת ברא חלקיה. עד די שבעה עידנין יחלפון עלוהי, דנף אישרה מלכה, וגזירת עילאה היא, די מתת על מרהי מלכה. ולך תרדין מן אנשה, ואם חבת ברא להווה מדורך, ועשבח את אורין, לך יתעמון, ומתל שמיה, לך מצבעין, ושבעה עידנין יחלפון עלך, עד די תנדע די שליט עילאה במלכות אנשה, ולמאן די יצבי יתננח. ודי אמרו למשבק עיקר שורשו די אילנה, מלכותך לך קיימא, מן די תנדע די שליטין שמאייה. להן מלכה, מלכי, ישפר עלך, וחטאך בצדקה פירוק, ועווייתך במחן עניין, ‫כן תהווה ערכה לשלוותך. ‫קולה מתה על נצר מלכה. לקסת ירחין תראה עשר, על החל מלכותה די בבל מהלך אבה. ‫ענה מלכה ואמר, ‫עלה דהי בבל רביתה, ‫די ענה וניתה לבית מלכו, ‫בתקף חסני וליכר הדרי. עוד מילתה בפום מלכה, קל מן שמאיה נפל. לך אמרין, נבוכד נצר מלכה, מלכותה עדת מנך. ומן אנשה לך תרדין, ואם חבת ברא מדורך, עסבך תורין לך יתעמון, ושבעה עידנין יחלפון עלך, עד די תנדע. די שליט עילאה במלכות אנשה, ולמאן די יצבא יתנינח. בה שעתה מילטה ספת על נבוכד נצר, ומן אנשה תריד, ועזבח תורין יחול, ומתל שמאיה גשמיה יצטבע, עד די סעריה כנשרין רבה, ותפרוהי כציפרין. ולקצת יומיה, ענה נבוכדנצר עיני לשמיה נתלת ומנדעי עלי יטוב ולעילאה בר חית ולחי עלמה שבחית והדרת, די שלטניה שלטן עלם ומלכותיה עמדר ודר וכל דיירי ארעה כלה חשיבין וכמיץ ביה עבד בחל שמעיה ודיירי ארעה ולה איתה ידי ימחה וידך, וימר לה, מה עבדת. בך זמנה מנדעי יטוב עלי, וליכר מלכותי הדרי וזיוי יטוב עלי, ולי הדברי ורב רבנאי יבעון, ועל מלכותי חודקנת, ורבו יטירה, הוא שפת לי. כען ענה נבוכדנצר, משבח ומרומם ומהדר למלך שמיה, דיכול מעבדו היא כשוט ואורחתיה דין ודי מהלכין בגבה יחיל להשפלה. בל שצר מלכה עבד לחם רב לרברבנו היא אלף ולכובל עלפה חמרה שתה. בל שצר אמר בתאם החמרה להייטיה למנה דאווה וכספא דיהנפק נבוכדנצר אבוהי מנהי חילה דיוירושלם וישתון בהון מלכה ורב רבנוהי שגלתיה ולחנתיה. בדין הייטיב מנה דאווה דיהנפיקו מנהי חילה דיוות אלה דיוירושלם והשתיב בהון מלכה ורב רבנוהי שג לתה ולחי נתה. אשתיו חמרה ושבחו ללהד אהבה וכספה נחשה פרזלה אהה ואבנה. בה שעתה נפקה אצבענה דייד אנש וכתבנה לכבל נברשתה על גירה דיכתל החלה די מלכה ומלכה חזה פס ידה דיכתבה. עדיין מלכה זיווהי שנוהי, ורעיונוהי יבהלו נה. וכתרי חרצה משטרין, וערכו בתה דה לדה נשקן. קרא מלכה בחיל, להעלה לאשפיה, קסדאי וגזריה. ענה מלכה ואמר לחכימי בבל, דיכול אנש די דקרה כתבה דנה. ופשרי יחבינני ארגבנה ילבש, והמניחה דידהבה על צוואריה, ותלתי ומלכותה ישלט. עדיין עלינה כל חכימי מלכה, ולך אהלינה כתבה למקרה, ופשרי להודאה למלכה. עדיין מלכה ולשצר, שגיא מתבהל, וזיבוהי שנין עלוהי. ורברבנו היא משתבשין. מלכתה לכבל מלה מלכה ורברבנו היא לבית משתיה עלת. ענת מלכתה ואמרת מלכה לעלימין חיי. אל יבהלוך רעיונך וזיבך על ישתנו. איתי גבר במלכותך דירוח אלהין קדישין בה. וביומי אבוך נהירו וסוכלתנו. וחכמה כחכמת אלהין אשתך חד בה. ומלכה נבוכד נצר אבוך רב חרטומין אשפין קזדאין גזרין הקימה אבוך מלכה. כל כבל דירוח יתירה ומנדע וסוכלתנו מפשר חלמין ואח הווית אחידן ומשרי קיטרין אשתך חד בה בדניאל דמלכה שם שמה בלתשצר כען דניאל יתקרע ופשרה יהחוה. בדיין דניאל הוא על קדמה מלכה, ענה מלכה ואמר לדניאל, אנת הו דניאל די מן בני גלותה די יהוד, די הייתי מלכה אבי מן יהוד. ושמעת עלך די רוח אלהין בך, ונהירו וסוכלתנו וחכמה יתירה השתכחת בך. ועלו קדמאי חכימיה אשפיה די כתבה דנה יקרון ופשרי להודעותני ולך אהלין פשר מילתה להחוויה. ואנש עם עתה לך די תיכול פשרין למפשר וכתרין למשרה כען הן תיכול כתבה למקרה ופשרי להודעותני ארגבנה תלבש והמניחה די דהבה על צווארך ותלתה ומלכותה תשלט. בדין ענה דניאל ואמר קדם מלכה מתנתך לך להבין ונבזביתך לאחורן הב ברם כתבה אקרא למלכה ופשרה אהוד עיניה. אנת מלכה אלאה עילאה מלכותה רבותה ויקרא והדרה יהב לנבוכד נצר אבוך. ומן רבותה די יהב לך, כל עממיה ומיה ולשניה, אבו זייעין ודחלין מן קדמוהי. די הוה צוה הוה קטל, ודי הוה צוה הוה מחה, ודי הוה צוה הוה מרים, ודי הוה צוה הוה משפיל. וכדי רימה לבבי, ורוחי תקפת לה הזדה, הונחת מן קורסי מלכותי. ויקרא העדיב מנה. ומן בני אנשה תריד, ולבביה עמחבתה שביב, ועם ערדיה מדורך, עזבה כתורין יתעמוניה, ומתל שמיה גשמה יצטבע, עד די ידע די שליט אלאה עילאה במלכות אנשה, ולמן די יצבה יהקם עלה. ואנת ברא בלשצר, לה השפלת ליבך, כל כבל דיכול דנא ידעת. ועל מראה שמאיה התרוממת, ולמניה די ביתה, היטיב קודמך, ואנת ורברבנך שגלתך ולכינתך חמרה שתיים בהון, ואלהיך חספה ודהבה נחשה פרזלה אהה ואבנה, די לה חזין ולה שמעין ולה ידעין שבחת וללהה די נשמתך בידי וכל אורחתך לה להדרת. ודין מן קדמוהי שליח פסה די ידה וכתבה דנה רשים ודנה חתבה די רשים מנה מנה תקל ופרסין דנה פשר מלטה מנה, מנה אליה מלכותך והשלמך. תקל, תקלת ומוזניה, וישתך חת חסיר. פרס, פריסת מלכותך, ויבת למדי ופרס. בדין אמר בל שצר, והלבישו לדניאל ארגוונה, והמניחה דדהבה על צוורך, והכריזו עלוהי, די להבי שליט תלתה במלכותה. די בליליה כתיל בל שצר מלכה חסדאה. ודרייבש מדאה קבל מלכותה כבר שנין שיטין ותרטן. שפר קודם דרייבש והקם על מלכותה לה אחש דר פניה מאה ועשרין, די להבון בכל מלכותה. ועילה מן נהון סרחין תלתה די דניאל חד מן נהון די להבון אחשדרפניה אילן יהבין להון טעמה ומלכה לה להווה נזיק. עדיין דניאל דנה הווה מתנצח על סרחיה ואחשדרפניה כל כבל דירוח רוח יתירה בה ומלכה עשית להכמותיה על כל מלכותה. אדיין סרחיה ואחשדרפניה, אבו באין עילה להשכחה לדניאל מצד מלכותה, וכל עילה ושחטה לה יחלין להשכחה, כל כבל דימי המן הוא, וכל שלו ושחטה לה אשתך חת עלוהי. אדיין גובריה אילך אמרין, דילן נהשכח לדניאל דנה כל עילה להן השכחנה עלוהי בדת אלהי. עדיין שרחיה ואחשדר פניה אילן הרגישו על מלכה, וכן אמרין לה, דריבש מלכה לעלמין חייה. התיעתו כל שרחי מלכותה, סגניה ואחשדר פניה, הדבריה ופחבתה, לקיימה כים כי המלכה ולתקפה אסר, דיכול די دי יבעי ועו מן כל אלה ואנש עד יומין תלתין, להן מנח מלכה, יתרמה לגוב אריבתה. כען מלכה תקים עשרה ותרשום כתבה, דילה להשניה כדת מדי ופרס דילה תעדה. כל קובל דנה מלכה דרייבש רשם כתבה ועשרה. ודניאל כדי ידע די רשים כתבה על לביתך וכבין פתיחן אלי ועיליתך נגד ירושלם וזמנין תלתה ויומה הוא ברך על ברכו היא ומצלה ומודה קודם אלהי כל כבל דהווה עבד מן קדמת דנה. עדיין גובריה אילך הרגישו והשכחו לדניאל באה ומתחנן קודם אלהי. בדיין קריבו ואמרין קודם מלכה, על אסר מלכה. הלא אסר רשמתא, דיכול אנש די יבעה מן כל אלה ואנש עד יומין תלתין, להן מננח מלכה יתרמה לגוב ארייבתה. ענה מלכה ואמר, יציבה מילתה, כדת מדי ופרס דילה לה תעדה. בדיין ענו ואמרין קדמה מלכה. די דניאל, די מן בני גלותה, די יהוד, לה עלך מלכה תאם, ועל עשרה די רשמת, וזמנין תלתה ביומה באי בעותיה. עדיין מלכה כדימי לתשמע, שגי באש הלוהי, ועל דניאל שם בל לשזבותיה, ועד מעלה שמשה, הוה משתדר להצלותיה. בדיין גובריה אילך, הרגישו על מלכה, ואמרינה למלכה. דע מלכה, דידת למדי ופרס, דיכול עשר וקימא דמלכה יעקם, לה להשניה. בדיין מלכה אמר, והיטיב לדניאל, ורמו לגובה דארייבתה. ענה מלכה ואמר לדניאל, אלא הך דאנת פלח לה בתדירה, הוא ישזבינך. והתה ית אבן חדה, וסומת על פום גובה, וחתמה מלכה בעזקתה, ובעזקת רב רבנוהי, די לה תשנה צבו בדניאל. עדיין, אזל מלכה להכליה, ובת תבת, ודחבנה עלה הנעל קדמוהי, ושנתה נדת עלוהי. בדין מלכה בשפרפרה יקום בנגהה, ובהתבהלה לגובה דארייבתה אזל. וכמקרבה לגובה, לדניאל בקל עציב זעיק, ענה מלכה ואמר לדניאל, דניאל, עבד אלאה חיה, אלאהך דאנת פלח לה בתדירה, היחיל לשזבותך מן ארייבתה? עדיין דניאל עמא מלכה מליל, מלכה לעלמין חיי, אלא היא שלח מלאכה וסגר פום ארייו אתה ולה חבלוני, כל כבל די קדמוהי זכו אשתכחת לי, ואף קדמך מלכה חבולה לה עבדת. בדין מלכה שגיא תאב עלוהי, ולדניאל אמר להנסקה מן גובה, והוסק דניאל מן גובה, וכל חבל לה לא השתכח בה, די המין בלהה. ואמר מלכה, והיטיב גבריה אילך, דאכלו קרצוהי די דניאל, ולגוב ארייו אתה רמו, אין נון, בני הון ונשי הון, ולמתו לארעית גובה, עד די שליטו בהון ארייו אתה, וכל גרמי הדיקו. בדיין, דריה ושמלכה כתב לכל עממיה אומיה ולשניה די דיירין בכל ערעה שלמכון יזגה. מן קדמי סמטאים די בכל שולטן מלכותי להבון זייעין ודחלין מן קודם אלה די דניאל די הוא אלה חיה וקיים לעל אמין ומלכותיה די לה תתחבל ושולטניה עד סופה. משזיו ומציל, ועבד עתין ותמהין, בשמיה וברעה, דשזיו לדניאל מן יד ארייו אתה. ודניאל דנה, הצלח במלכות דריווש, ובמלכות קורש פרסאה. בשנת חדה לבל שצר, מלך בבל, דניאל חלם חזה, וחזוה ראשיה על משכבה. בדין חלמה חטאו רשמילין אמר. ענה דניאל ואמר חזה הבט בחזווי ליה וערו ארבע רוחי שמאיה מגיחן לימה רבה. וארבע חיבן רברבן סליקן מן ימה שנין דה מן דה. קדמה יתה כאריה וגפינה דינשארה לה חזה הבט עד די מריתו גפה, ונטילת מן ארעה, ועל רגלין כאנש הוקימת, ולבב ענש יהיב לך. וערו חווה אחורי תניינה, דמיה לדוב, ולסתר חד הוקימת, ותלת עילעין בפומח בן שינך, וכן אמרין לה, קומי אכולי בשר שגיא. בתר דנא חזה הוות וארו אחורי כנמר ולה גפין ארבע דעוף על גבה וארבעה ראשין לחבטה ושולטן יהיב לך. בתר דנא חזה הוות בחזבל אליה וארו חווה רביעה דחילה ואמתני ותקיפה יתירה ושיניין דיפרזל לה רברבן אכלה ומדדקה ושערה ברגלה רפסה, והיא משניה מן כל חבתה די קדמה, וקרנה ינעשר לך. מסתכל הבט בקרניה, ועלו קרן אחורי זעירה, צלקת ביניהן, ותלת מן קרניה קדמה יתה את עקרה מן קדמה, ועלו עינין כעיני אנשה בקרנה דה, ופום ממליל רברבן. חזה הבט עד די קורסבן רמיב ועתיק יומין יטיב לבושה קטלג חיבר ושער רשה כעמר נקה קורסייה שביבינה דינור גלגילו היא נור דליק. נהר דינור נגד ונפק מן קדמו היא אלף אלפין ישמשוננה וריבו רבבן קדמוהי יקומון, דינה יטיב וספרין פתיחו. חזה הבט בדין מנקל מיליה רברבתה די קרנה ממללה, חזה הבט עד די כתילת חבטה, והובט גשמח והיבט ליכדת אשה. ושאר חבטה העדיף שולטה נהון, וערכה וחיין יהיבת להון עד זמן ועידן. חזה הבט בחזבל אליה, וארו עמנני שמאיה כבר אנש עתה הווה, ועד עתיק יומיה מתה, וקדמוהי הקרבוהי. ולה יהיב שולטן ויכר ומלכו, וכל עממיה ומיה ולשניה ליפלחון, שולטניה שולטן עלם דילה יעדה ומלכותיה דילה תתחבל. את קריית רוחי ענה דניאל בגון נדנה וכזווה ראשי יבהלו נני. קרבת על אחד מן קאמיה ויציבה אבעי מיניה על כל דנה ואמר לי ופשר מליה יהוד ענני. דאינין ארבע, ארבעה מלכין יקומון מן ארעה. ויקבלון מלכותה קדישי עליונין, ויחסנון מלכותה עד עלמה ועד עלם עלמיה. עדיין צווית ליצבה, על חבטה רביעה יטה, דאהבת שניה מן כל להן, דחילה יתירה, שנה דפרזל, ותפרה דנחש, אכלה מדדקה ושערה ברגלה רפסה. ועל קרניה עשר די ורשך, ואחורי די סילקת, ונפלה מן קודמה תלת, וקרנה דיקן קן לה, ופום ממליל רברבן, וכזבח רב מן חברתך. חזה הבט, וקרנה די קן עבדה כרב עמקדישין, ויחלה להון. עד די עתה עתיק יומיה, ודינה יהיב לקדישי עליונין, וזמנה מתה, ומלכותה החסינו קדישין. כן אמר, חבטה רביעה יתה, מלכו רביעה תהווה וערעה, די תשנה מן כל מלכוותה, ותכל כל ערעה, ותדושינן ותדקינן. וקרניה עשר, מנה מלכותה עשרה מלכין יקומון, ואחורן יקום אחריהן, והוא ישנה מן קדמיה, ותלתה מלכין יהשפיל. ומילין לצד עילאה ימליל, ולקדישי עליונין יבלה, ויסבר להשניה זמנין ודת, ויתאהבון בידיה. עד עידן ועידנין ופלג עידן. ודינה ייטיב ושלטניה יהעדון להשמדה להאבדה עד סופה. ומלכותה ושלטנה ורבותה דמלכבת תחות כל שמעיה יהיבת לעם קדישי עליונין. מלכותיה מלכות עלם וכל שלטניה לה יפלחון וישתמעון. עד כה סופה דמילתה, ענה דניאל, שגיא יבה הלונני, וזיבאי ישתנון עלי, ומילתה בלבי נטרט. בשנת שלוש למלכות בלש הצר המלך, חזון נראה אלי, אני דניאל, אחרי הנראה אלי בתחילה. ואראה בחזון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 ויבוא עד העיל בעל הקרניים אשר ראיתי עומד לפני האובל, וירוץ אליו בחמת כוחו. וראיתיו מגיע אצל העיל, ויתמרמר אליו, ויח את העיל, וישבר את שתי קרניו, ולא היה כוח בעיל לעמוד לפניו, וישליחהו ארצה וירמסהו, ולא היה מציל לעיל מידו.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 ותפל ארצה מן הצבא ומן הכוכבים ותרמסם. ועד עשר הצבא הגדיל, וממנו הורם התמיד והושלך מכון מקדשו. וצבא תינתן על התמיד בפשע, ותשלך אמת ארצה, ועשתה והצליחה. ואשמעה אחד קדוש מדבר, ויאמר אחד קדוש לפלמוני המדבר, עד מתי החזון התמיד והפשע שומם, תת וקודש וצבא מרמס? ויאמר אלי, עד ערב בוקר אלפיים ושלוש מאות, ונצדק קודש. ויהי בראותי אני דניאל את החזון, ואבקשבי וינה, והנה עומד לנגדי כמראה גבר. ואשמע כל אדם בן אולי, ויקרא ויאמר, גבריאל, הבן להלז את המראה. ויבוא אצל עומדי, ובבואו נבעטתי, ואפלה על פניי. ויומר אלי, הבן בן אדם, כי לאת קץ החזון. ובדברו עמי, נרדמתי על פני ארצה, ויגע בי, ויעמידני על עומדי. ויאמר,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 ובלבבו יגדיל, ובשלווה ישחית רבים, ועל שר סר שרים יעמוד, ובאפס יד יישבר. ומראה הערב והבוקר, אשר נאמר אמת הוא, ואטה סתום החזון, כי לימים רבים. ואני דניאל, נהייתי ונחלתי ימים, ואקום ואעשה את מלאכת המלך. ואשתומם על המראה ואין מבין. בשנת אחת לדר יבש בין אחשורוש מזרע מדי, אשר הומלך על מלכות כסדים, בשנת אחת למולכו, אני דניאל בינותי בספרים, מספר השנים אשר היה דבר אדוני אל ירמיה הנביא למלות לחורבות ירושלים שבעים שנה. ואתתנה את פני אל אדוני האלוהים לבקש תפילה ותחנונים בצום ושק ואפר. ואתפללה אל אדוני אלוהי ואתוודא, ואומרה, אנא אדוני, האל הגדול והנורא, שומר הברית והחסד לאוהביו ולשומרי מצוותיו. חטאנו ועווינו והרשענו ומרדנו.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 ולכל ישראל הקרובים והרחוקים, בכל הארצות אשר הדחתם שם, במעלם אשר מעלו בך. אדוני, לנו בושת הפנים, למלאכנו, לסרנו ולאבותינו, אשר חטאנו לך. לאדוני אלוהינו, הרחמים והסליחות, כי מרדנו בו. ולא שמענו בכל אדוני אלוהינו, ללכת בתורותיו אשר נתן לפנינו ביד עבדיו הנביאים. וכל ישראל עברו את תורתך, וסר לבלתי שמוע בקולך, ותיתח עלינו העלה והשבועה, אשר כתובה בתורת משה עבד האלוהים, כי חטאנו לו. ויקם את דברו אשר דיבר עלינו, ועל שופטנו אשר שפטונו,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 כי צדיק אדוני אלוהינו על כל מעשיו אשר עשה ולא שמענו בקולו. ועתה, אדוני אלוהינו, אשר רוצית את עמך מארץ מצרים ביד חזקה, ותעש לך שם כיום הזה, חטאנו, רשענו. אדוני, ככל צדקותיך, ישובנה נא אפיך וחמתך מעירך ירושלים, הר כי בחטאינו ובעונות אבותינו, ירושלים ועמך לחרפה לכל סביבותינו. ועדת שמע אלוהינו אל תפילת עבדך ואל תחנוניו, והאר פניך על מקדשך השמם למען אדוני. הטה אלוהי אוזניך ושמע, פקח עיניך וראה שוממותנו.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 ועוד אני מדבר ומתפלל, ומתוודה חטאתי וחטאת עמי ישראל, ומפיל תחנתי לפני אדוני אלוהי על הר קודש אלוהי, ועוד אני מדבר בתפילה, והאיש גבריאל, אשר ראיתי וחזון בתחילה, מואף ביעף, נוגע אלי כעת מנחת ערב. ויבן, וידבר עמי, ויאמר, דניאל, עתה יצאתי להשכילך אבינה. בתחילת תחנונך יצא דבר, ואני באתי להגיד, כי חמודות אתה, ובין בדבר והבן במראה. שבועים שבעים נחתך על עמך ועל עיר קדשך, לחלי הפשע ולהתם חטאת, ולכפר עוון, ולהביא צדק עולמים, ולחתום חזון ונביא,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 ואני מעתה לא יעמוד בכוח, ונשמה לא נשאר אבי. ויוסף ויגע בי כמראה אדם, ויחזקני. ויומר, אל תירא איש חמודות, שלום לך חזק וחזק, וכדברו עמי התחזקתי, ואומר רע, ידבר אדוני כי חזקתני. ויאמר, הידעת למה באתי אליך, ועדתה אשוב להילחם עם שר פרס, ואני יוצא, והנה שר יוון בא. אבל אגיד לך את הרשום בכתב אמת, ואין אחד מתחזק עמי על אלה, כי אם מיכאל סרכם. ואני, בשנת אחת לדריווש המדי, עומדי למחזיק ולמעוז לו. ועתה אמת אגיד לך, הנה עוד שלושה מלכים עומדים לפרס, והרביעי יעשיר עושר גדול מכל, וכחזקתו ועושרו יעיר הכל את מלכות יוון. ועמד מלך גיבור, ומשל ממשל רב, ועשה כרצונו. וכעומדו תשבר מלכותו, ותחץ לארבע רוחות השמיים,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 ויעמוד בארץ הצבי וחלה וידו. וישם פניו לבוא בתוקף כל מלכותו וישרים עמו ועשה, ובת הנשים ייתן לו להשחיתה ולא תעמוד ולא לא תהיה. ויסם פניו לאיים ולחד רבים והשבית קצין חרפתו לו, בלתי חרפתו ישיב לו. וישב פניו למעוזה ארצו, ונכשל ונפל, ולא יימצא. ועמד על כנו מעביר נוגס הדר מלכות, ובימים אחדים יישבר, ולא באפיים, ולא ומלחמה. ועמד על כנו נבזה, ולא נתנו עליו הוד מלכות, ובא ושלוה, והחזיק מלכות בחלקלקות.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 ושב וזעם על ברית קודש ועשה, ושב ויוון על עוזבי ברית קודש. וזרועים ממנו יעמודו, וחללו המקדש המעוז, והסירו התמיד, ונתנו השיקוץ משומם. ומרשיעי ורית יחניף בה חלקות, ועם יודעי אלוהיו יחזיקו ועשו. ומשכילי עם יבינו לרבים, ונכשלו בחרב ובלהבה, בשבי ובביזה ימים. ובהיכה שלם יעזרו עזר מעט, ונלוו עליהם רבים בחלקלקות. ומן המשכילים שלו לצרוף בהם ולברר וללבן עד עת קץ, כי עוד למועד.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 ולאלוה אשר לא ידעוהו אבותיו יכבד בזהב ובכסף ובאבן יקרה ובחמודות. ועשה למבצרי מעוזים עם אלוה נכר אשר יכיר ירבה כבוד והמשילמה ברבים ואדמה יחלק במחיר. ובעת קץ יתנגח עמו מלך הנגב ויסתער עליו מלך הצפון, ברכב ובפרשים, ובאוניות רבות, ובא בארצות, ושתף ועבר. ובא בארץ הצבי, ורבות ייכשלו, ואלה ימלטו מידו, אדום ומואב, וראשית בני עמון. וישלח ידו בארצות, וארץ מצרים לא תהיה לפלטה. ומשל במכמני הזהב והכסף, ובכל חמודות מצרים, ולובים וחושים במצעדיו. ושמועות יבהלו הוא ממזרח ומצפון, ויצא בחמה גדולה להשמיד ולאחרים רבים. ויטע אהלה הפדנו בין ימים להר צבי קודש, ובה עד קצו ואין עוזר לו.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 ואחד הנה לשפת היהור. ויומר לאיש לבוש הבדים אשר ממה על לממי היהור, עד מתי קץ הפלאות? ואשמע את האיש לבוש הבדים אשר ממעל לממי היהור, וירם ימינו ושמאלו אל השמים, ויישבע בחי העולם, כי למועד מועדים וחצי,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 ולא יבינו כל רשעים והמשכילים יבינו. ומעט הוסר תמיד ולתת שיקוץ שומם ימים 1290. אשרי המחכה ויגיע לימים 1335. ואתה לך לקץ ותנוח ותעמוד לגורלך לקץ הימין.